Збиралися в дорогу вже зранку. Іти далеко, кілометрів за двадцять. Це означало, що вирушати треба в обідню пору. Заготівельники почистили, перевірили зброю і боєприпаси. На 20 чоловік було три трофейні ліхтарики із синіми, червоними, прозорими скельцями. З батарейками було туго, і галка розпотрошив одну із спрацьованих сухих анудних батарей, і тепер хлопці вставляли цинкові патрончики в футляр електроліхтарів – Сам же Галка, поставивши ногу на пеньок, перев'язував шворкою чоботи навколо ступнів. Боль на видумку хитра, як кажуть росіяни, пожартував Освальд, підійшовши до галки. Це ж ти перев'язуєш для того, щоб не залишились чоботи в грязюці, коли доведеться тікати. І, мабуть, коли стрибав з парашутом, теж перев'язував. Ви угадали, Освальде? В наших кирзових чоботях підйом високий, пролетарський. А в чоботях німецьких – підйом буржуазний. «У мене виходить, буржуйський, – сказав таким же жартівливим тоном Освальд. Ходжу вже четвертий рік у німецьких». «З інтелігенції ви, Освальди? Чи холодно в Латвії босим у літку? А на Україні, в селі... Хлопці босі з травня по жовтень. Якщо не прийшла пора ходити до школи. Осі викухали такі от ножища. Ну, а те, що чобити у вас трофейні, то добре для конспірації. І сьогодні йтимете останнім, щоб був слід підошви з німецькими залізними цвяжками. Знайдете що хлопця чи двох взуток у німецькій чоби собі на підмогу. Єсь! Весело відповів Освальд. Мій Шурин Янка. До Галки Освальда підійшов старшой і запитав бадьорим голосом. Та як почуваєте себе заготівельники? Нормально, відповів Галка. А чому ви не з нами? Ви ж той район добре знаєте. Я йду на бойове завдання з Кудрявим. Постараємось взяти язика. А заготівлі кривив губи Позалужний забава для солдата а може ти не хочеш там зустріти декої своїх знайомих по-своєму пояснив небажання старшого йти на забаву Освальд вистачить і тебе одного не гірш мене знаєш те місце відповів Позалужний щасливо вам на заготівлях старший пішов до своєї групи Кудрявого, Коропа, Бориса Фокусника і Андрія Розбійника. Ці теж збиралися в похід та вже в протилежному заготівельному напрямку. Кудрявий вів своїх на північний схід, а Завка різко на південь, ближче до лінії фронту. За три години до смерку заготівельна команда покинула табір. Було тихо, вогко і хмарно. Попереду Орел, який ніколи не покидав Галки, якщо той виходив із табору, та Алекс Август. В обох автомати на поготові. Вони розвідники всієї команди. Позаду Шуряки, Освальд і Ян Великий затоптували своїми німецькими чобітьми сліди тих, що прийшли першими. За пистрим і в ці дні повновидним струмком під гіллястим і гордовитим плетовим ялини стояла сіра дерев'яна споруда, пуня. Тут заготівельники і вирішили влаштувати перекур після двох годин подорожі. Ці луки нагадали галці інший луг на карельському перешийку, поблизу залізничної станції розлив. Звідти троє радистів-курсантів виходили на зв'язок із своїм інструктором, який залишився у Ленинграді. Тоді Василь Саратовець і Микола Москвич сяїли від радості, що їх інструктор почув на чотири. Радів Василь за себе і переживав, що інструктор не чує галку на міській антені, за що докоряли галці і Василь, і Микола. Загідали під підгадченої радист Василь я його резидент, старший лейтенант Оскар. Може, і Миколи немає серед живих. А інструктор і нині вчить на віллі радистів –